Ai ai ai ai ai ai, ai. emendik emendik entzun dut zuek eguzkirik ez guk eguzkia eta ja, eguzki honek berotasun fiskat ematen duen ba, batzutan batzuetan hitzal itzales kendituta diren egun erun, egunetan eta bueno batez ere ba eta berriz dator mediterraneotik ba mediterraneozik e, aldiste garratsak eta Eundaka eta eundaka oiek, e, jundiren oiek, eta jund beharri zan duten oiek, onuntza, europa eruntz, edo, zetozelako, etorri behar zutelako, ba, hauek e, gogoratu zea itzalak jentzen ditugun eta eguzkia indartzen zaigun. Egogoratu ere, ba, ba, egun hauetan juntzaizkigun edo jund behar izan duten zenbait eta hauen artean ere, ba, e, Kurdistanen eroritako e, emakume emakumea kantaria eta deraien musikak man, jarraituko du gurekin eta segurazki beraren indarrak eta beraren e, bai, borrokarako gogoak edo erabakiak. Em, Emen Amburuan eh, atsaten azkenengoetan esatenen bezala, ba martxan jartzen ari dira zenbait eh, zenbait ekitaldi, eh, e, e, e, Eudaberriarekin batera horrengo astea maiatzaren lehena dugula, badira iragartzen ba, ari ba, dira iragartzen, iragartzen zenbait ekitaldi, e, e, e, baina hurrengo astean izango dugu honen honen berri emateko gehiago. Lubeketik, aurreko astean esan genuen bertan em, Kampo-arazetako e, bilera izan zela Horaen e, lubeketik beste albizteba da albiste bada, eta konferentzi bat izango da ere maiatzaren hasieran e, baina nes ministroena Baizik eta e, eskubialdeko estremismoak e, duen presentzia eta neonazismoak hartu duen edo jarraitzen, hartzen jarraitzen duela, inerra hartzen jarraitzen duela salatzeko eta ikertzeko eta honei erantzun bat emateko, eikertzeko asmoa dute zenbait irakasle eh, eh, langile sozialak edo deitzen diren direnoiek eta bueno, alako konferentzia bat deitu dute, eh, Ba, Kezkagarria den gai gaio ni aurre egiteko eta bai, bai eskoletatikikan eta heziketaikan hasita baita kalean ere ba, extremismoaren e, edo eskubiko estremismoaren forma hauei e, aurre egiteko. E, bueno, bestela, gaur Hamburgo hemen askotan gertatzen ez dena, baina zenbait langile greban dira, hemen Alemanian grebarako dagoen joera, eta gainera dagoen araudia oso eskasa da, eta oso mugitxua, eta gaur, honetan, e, e, trenetako langileak eta metrotako langileak greban dira, beraz gaur iria e, zertxo baita gelditurik e, dago naiz eta bueno, noski eh alako estatuetan egiten diren grebak eh, eh, bueno, pa service minimo eta eta behartuta daudela, beraz, ez dago da estado da estado erabateko geldialdia. Ge, ge, ge, e, mm, Ba, Gaontzekoan bi persona gogoratu nahiko itzuzke hasieran izen irrrareko asko hoiek gogoratu nahi izan eta orain e, izen zahatzekin gogoratu nahi dut, e, ba, mumia abusxamal e, urteak eta urteak eta urteak gartzelan daramatzan, daraman e, kazetariahau irratilaria hau eta eta bueno, borroalaria hau. E, Ba, gartzelan dago, gartzelan jarraitzen du aste honetan, e, irurogeita bat urte beteko ditu, eta bueno, gartzelak, e, gartzelak ezbalako inorren gainetik ondori hori gabe e, pasatzen, ba, mumia busa mal, gaixo dago, eta Estatu justizia delako horren aldetik Estatu Rinolako e, erantzun baikorrik eta Mumia Bujamalek ez dauka ez da medikurako eskubidea. Graz gaur eta, bueno, aste honetan, e, eta, bueno, badakit, e, bai Bilbon, eta, espero dert, ez da eta aste burunetan ere hemen Estatu Batuetako konsuladoren aurrean protestak izango dira, baina Mumia Bujamal... E, abotsaren eskubidea ere e, babestu duen eta iragarri duen e, persona hau ba gogora dezagon gurea botsez e, gaur ere zintzili irratean eta beste persona ere izentabizunekin aipatu nahi du da Tomás Elgorriaga Cunce ba Tomás hemen Mannheimeko Gartzelan dago urritikan e gartzelaratuta dago, ba Alemanian e, garai batean edo garai luze edo motz batean bizi zalako eta e, bere kontrako e, ba, bilaketa edo agindua zegoen e, eta momentu honetan Frantziak eskatua du Tomasen extradizioa, Tomas Ondarrabikoa da orain dela E, urte askok e, izan zuela bere han ere e, Espainiako estatuan espa, e, poliziarekin bere topaketa edo edo poliziaren estrukturekin eta torturatua izan zan eta gero ere, bueno, ba, momentu honetan Frantziak eskatzen du bere estradi zioa eta ilabete honetan e, badirudi di e, Alemaniak erabakieko duela e, Tomaz e, estraidatuko dute ala ez E, bueno, Alemanian ma, ari dira, ari da, leku bateti batean eta bestean, e, ba, Tomasen egoeraren berri eman nahi ean, e, baina, bueno, kauza e, e, askotan gertatzen den bezala, gaia, E, ba, e, neurri batean aipatze, aipatzen da bakarrik eta orain arte e, ba, ez du orain arte reperkusio edo jartzuna hondirik izan Baina e, ere guk bai emendikano jartzuna eman nahi dugula eta honekin bueno, ere ba, eskatzen dugu eta exigitzen dugu Zebe Montre ba, Tomasek eskubidea izan dezala E, Alemanian geratzeko hemen bizi baitzan eta hemen e, e, bizitzeko aukera e, duelako. Beraz eh estradizioaren estradizio guztien kontra enkasunetan tanto más elgorriaga kun kontra eta adi egon gaitezenia Tomasekin ze gertatzen den eh urrengo urrengo astetan. E, ba ja Zerrezango nuke gaur gabean, bai azkeneango, ha, gaur gabean eh, bada alako ekitaldi kultural, eh, politikoa edo alako terminologian <laughs> itzegin bueno, itzegin ten badugu eta da Stamheim, agian gogoratuko du batek edo besteak Stamheim bada e, gartzela bat e, ziura urtasuna hundiko gartzela edo deitzen dien oietakoa estu garten dagoena eta edurogeita margarren urteetan Alemanian oso famatua izan zen, zoritzarrez famatua hemen rafeko e, presoak e, izan du duzidelako eta hemen eh eraila agertu zalako e, bai Andreas bai Andrea Espara eta Gudrun Henslick eta Jean Rapp und e, hauen inguruko e, hauen heriotza e, ez da inoiz argitu alemanian e, derekaturik dago esatea nola gerta, nola gertatu zen agian hauen eriotsak eta bueno ba gaur arratsean e, goodrun intelligent seme batek e, antzerki lan batean e, bat aurkeztuko du hemen campanagel e, antzerki aretoan, nolako antzerki ba, moderno batean eta izenburua da maitasuna itzaropena stamhain Ba bueno, baitasuna eta itxorapena apena guletzako, ez dugu nahi, gartzelak ez ditugu nahi, eta, a ber, nolakoa den gaur arratzeko antzerkia. Urrengo, azte darte.